Ki mit tud? Bárd Elek, 38 éves bankpénztáros, nála tíz évvel fiatalabb feleségével született Ulrich Nóra mozgásművésznővel, valamint két gimnazista fiával egy verőfényes tavaszi délelőttön kisétált az állatkertbe, ahová azonban nem sikerült bejutniuk, mert a kaput óriási tömeg vette körül, azon belül pedig rendőrautók, tűzoltókocsik és mentők akadályozták meg a továbbjutást. A körülállóktól megtudták, hogy a hüllők házából kiszabadult egy 15 méter hosszúságú kobra, mely jelenleg a pénztárfülke előtt tekereg. Bocsánat, mondogatta Bárd némi közben átfurakodott a sokaságon, és egyenesen odalépett a szörnyetekhez. Halkan és behizelgően dudorászni kezdett, aztán megsimogatta a vérszomjas hüllő fejét, és belépett az állatkert kapuján. A kígyó engedelmesen követte be a kapun, át a pázsiton, el az oroszlánok és a tigrisek zárkái előtt, vissza a saját ketrecébe, melyet a mozgásművésznő gondosan rázárt, majd lassú léptekkel visszasétált ővéihez. Hát ezt hogy csináltad? kérdezte a férje az elámult tömeg közepén. Nekem ez semmi, mondta szerényen Bárné. Vizsgázott okleveles kinyó bűvölő is vagyok. És ezt miért nem mondtad meg soha?-kérdezte a férje, bárd eleg bankpénztáros Mert sosem kérdezted mondta a felesége, és fiait kézen fogva, férje kíséretében elindult a főkapu felé.